«Байройт, 1994» «Ні, не Вагнер, не композитор Вагнер є для мене абсолютним героєм цього абсолютно вилизаного баварського райцентру». «Куди? Куди в Бейрут?» – перепитував мене Ірван. Попри щорічний фестиваль вагнерівської музики і блискучу переважно коштовностями публіку, яка лине до нього з усього світу, щоб дощенто насолодитися нудьгою шести чи семигодинних оперних спектаклів. І не його, Ріхарда Вагнера, улюблений собака, заритий у дворі композиторової садиби поруч із самим композитором. Напис на нагробкові. Тут спочиває на чатах Вагнерів Рус. Ні, на жаль, і не він. Моїм байройцьким героєм є Жан Поль. Сентиментальний і дотепний письменник Випивоха, що саме в Байроїті прожив свій останній 21 рік і в ньому ж переставився від водянки 1825 року. Є всі підстави вважати, що саме в Байроїті Жан Поль бував щасливим. Звичайно, іноді він бував щасливим і деінде, у кобурзі, наприклад. Жан Поль належав до людей, яким засадничо вдається бувати щасливими. Це він сказав, що мистецтво є не хлібом, а вином. І він знав, про що говорить. У Бамберзі він частенько пиячив з Е.Т.А. Гофманом. Зі спорожнених ними пляшок можна було би сформувати цілком незлий меморіал. У Гайдельберзі він вижлуктив стільки пуншу, що захоплений Гегель випросив для нього в університету почесний докторат. І все ж лише в Байроїті Жан-Поль бував щасливим постійно, тобто завжди і повсякчас. Щоб це відчути, вистачає побачити одну однісіньку гравюру в його ж музеї. Ось таку, повитий виноградниками пагорб у горі Альтанка, з якої видно всі три франконії – верхню, середню і нижню. Ліси і гори, гори і ліси. За ними всю решту світу. В альтанці стіл, на столі почата пляшка вина і надпитий келих, а також стос паперу, чорнильниця і перо. Жан-Поль пише роман П'є вино і радіє. Здається, там ще літають пташки. Від цієї гравюри стає так добре. Як добре йому, Жан Полеві, на тій гравюрі. Краще за нього бувало хіба що Сковороді. Ту гравюру я назвав би «Свобода і екстаз». На світі справді немає щастя, але є екстаз і воля. І саме так його щастя можна собі уявляти. Ти є і тебе немає Ти всюди ніде Легкість вина Перетікає в легкість вітру і думки Папір Тріпоче під пером Думка Випереджує слово з таким захватом Що аж яєчка зводить І птахи сідають на плечі Риби Танцюють у струмках А вся трава Переповнена Сюрчанням коників